Den här podcasten som heter Sverige finns på skolsverige.com och den finns också på iTunes och på Soundcloud. Och på vår hemsida skolsverige.com där kan du gå in och läsa om kommande teman, skriva upp dig på att vara med i vår podcast. Du kan skicka in bilder på din skola som jag kan ha som omslag. Det finns massa roligt att göra så gå in där och så länge så kör vi vignetten. Vad roligt att vi är tillbaka igen och du heter ju Jakob Mälstam och jag heter Karin Berg. Precis, vi är båda två lärare. Du är universitets bästa lärare, säger du själv. <laughs> Idag var jag det. Idag, 40 minuter, var jag det när jag undervisade på läroplanen. Jag är sjukt nöjd. Ja. Nej, du behöver inte förklara mig. Jag tycker Nej. att vi nöjer är. där. Man ska ja. ta här på bra grejer. Precis, och den här podden den funkar ju så att vi... Eh, jag Börja med lite korta nyheter, lite saker som vi har spanat in, som mm. vi tycker är intressant att ta upp. Eh, sen så har vi ett tema och denna veckan så pratar vi rasism och skola mm -hmm. på något sätt. Eh, och sen så avslutar vi som vanligt med elevkrönika och det blir premiär för elevkrönikan denna veckan. Ja, precis. Det blir liksom säsongspremiär. Ja. Japp, ska vi köra igång med korta nyheter? Mm. Jag såg en kort nyhet eh, från, eh, det inte så kort egentligen, men jag såg en nyhet från ett politiskt parti, jag vet inte om du behöver säga vilket. Som har kommit på att de ska, det här med privata lärarutbildningar. Karin, det är en grej. Då, då är jag allting löst. Och oh, jag blir så arg. Lyssna på det här, ska du föra. lärarutbildningens Handels eller Chalmers. Det är deras uttryckliga vision Jag läser i pressmeddelandet från, eh, de ska ha något seminarium om det här för att liksom, få med folk på nedan. Men, men, men alltså saken är ju den så här. Mm. Att det här är Centerpartiet nu då, måste jag mm. säga. Du är lite mindre diplomatisk. Ja, men jag är inte diplomat. Alltså, jag mm. blir så här, skolan... Är ett demokratiskt instrument. Skolan är extremt politiskt styrd. Yep. Ja. Och det vi ska undervisa om måste gå igenom och tröskas genom politiska liksom, massa saker. Och vi, måste, vi lärare måste liksom på något sätt bli politiska. Alltså vad vi, hur vi ska vara och vad som är viktigt i vår lärarutbildning handlar om att, de här, att vi bestämmer det tillsammans, eftersom kunskap inte är någonting statiskt. Precis. Så tycker jag. Och då kan vi inte ha ett litet företag som kommer på att nu ska vi ha lite privat lärarutbildning som undervisar lite om det vi tycker är käkt. För jag är ju en stark känsla av att det skulle vara till akademenien som har drivit den. Ja, men det då är, det är klart att det är så. Ja, ja, jag vill citera från det pressmeddelandet. För de var en ganska rolig frågeställning. Sverige har mer än 25 olika högskolor och universitet som utbildar lärare. Behövs det verkligen en lärarutbildare till? Nej, <laughs> det behövs det inte. Svaret är nej. Nej, och så är det Inger Engqvist också. Ja, det är det säkert. Det brukar vara det. Eh, nummer två. Eh, och det är inte intressant för det är ny lärarpodd. En konkurrent som jag tror det hette Diktatorn men den heter didaktorn. Vi <laughs> är snubblande nära. Det är Nathaniel Dervinger på eh, Utbildningsradion. Ja. Han som har i skolministeriet och lite andra så. Ja, men det är väl han som gjorde världens bästa skitskola också Precis, tv. Precis, precis. Mm. Han äh, driver numera en podd. Mm. Med, med devisen För smalt och för nördigt för att sändas. Ja, oh, bara det fanns ingen gå. väldigt bra. Väldigt intressant. De har släppt två avsnitt. Ett av dem var jag med mig, vilket inte orsakar jag var fel. Jag gillar det <laughs> överhuvudtaget och vet du vad? Mm. Han är ju mästare på att klippa saker. Mm. Ibland klagar du bara att jag sitter och gäspar när vi spelar in. Ja. Han har klippt in det i intro rutten i avsnittet så med. Mig. <laughs> på ett fantastiskt bra sätt. Så det är bara det. Det avsnittet som jag var med där då han precis varit och lyssnat på en föreläsning med Martin Dalvid, han om som har forskat om i it och det är inte en i skolan. Och så. och då har han hittat så här fem argument som lärare använder för att låta bli. Mm. Så kastar han dem på mig och så ser han vad som händer. Och det är liksom det avsnittet. Det, det, jag är faktiskt väldigt nöjd med det, det avsnittet. Det det vad kul, vad kul. Så jag lägger ja. en länk på vår hemsida och så kan du gå in och lyssna på en annan podd. Efter den här podden. På en annan podd med dig dessutom. Notera efter mm. den här podden. Absolut, ja. jag ska lyssna, jag ska lyssna. Spännande, jättekul. Japp, japp det är det Jo men vänta diktatorn är ju faktiskt diktatorn didaktorn är ju faktiskt en av de här två Lärlabbet är ju den andra satsningen ja. som UR gör just nu på lärare man satsar på lärare just nu så är liksom lärare i fokus på mm, UR mm. vilket jag tycker är jätteroligt är veckans applåd helt enkelt veckans applåd går till utbildningsradion ja för deras civilkurage i att jag vet inte men nu som det är himla roligt Uh, nyhet nummer tre. Och Jag vet inte om det är nyhet så mycket som att jag precis har lärt mig där. <laughs> <laughs> uh, okay. uh. uh, men det är som uh, Det finns ungefär 20 000 uh, fackliga ombud just nu som kastar saker mot uh, valfri podd. Spelingsutrustning. Mm -hmm, uh, uh, så uh. Jag har precis lärt mig ett förtroendetid. Det är inte definierat. Det är ingen som riktigt riktigt vet vad det ska vara. Nej. Alltså, det finns ingenting i avtalet som, som förklarar ungefär vad det ska vara. Däremot har facket lite idéer och en av de tre grejerna som de tycker det borde ingå är spontan elev- och föräldrakontakt. Vad är det? Spontan elev- och föräldrakontakt? Det får inte vara föräldramöten. Det får inte vara utvecklingssamtal. Det är inte så här, nu ska vi utvärdera åtgärdsprogram. Nej, men då är det väl kanske att man möter sin, sin elev på Ika. Och då kan du bara katsin. <laughs> då kan du säga, åh nu, nu, har jag lite, nu har jag gjort en halvtimme här. Nej, om du lägger kan vi en, en halvtimme. <laughs> <laughs> eh, men jag måste ju ta mig dit också, hem. Ja, ja just det, du åkte ja, dit för att träffa. <laughs> <i> <laughs> Nej, Nej men vad skulle det kunna vara? Jo men det skulle inte kunna vara så när du var på gitarrkvällen. Jo, jo, var det. Du precis, berättade precis. ju en av våra första avsnitt. Ja, jag ja, ja. sände vi det. Ja det gjorde vi. Du vet när det att den första vi sände. Jo men precis, alltså, om man går på... Jag är en elev som tjatade på att jag borde gå på hans konsert och så vill säga att det sig var kulturskolans gitarkväll med 250 gitarrister. Det kan ja. man ju ta som arbetstid, eller som förtroende i arbetstid. Och liksom jag gör lite sådana grejer då och då. Och, och liksom jag förstår ju grejen. Jag menar, tekniskt sett, om du som lärare väljer att jobba med sociala medier för att interagera med, med dina elever. Om du väljer att tillsammans med dina kollegor starta en Facebook-sida för att interagera med föräldrar. Mm, alltså mm, sådana mm, grejer kan man ju falla in i det. Mm. Så jag fattar ju intellektuellt vad det är. Men jag undrar... Hur många lärare i Sverige gör det? Mm. Alltså, och framförallt alltså, är det då en del menar facket då att det ska vara en del av vårt arbete? Oh. Nu säger jag facket som att det är en ensam person som sitter någonstans på en stol typ, och det... den bredvid oss och så bara nu ska vi göra så här. Det är Bosse Jansson som bara nu ska vi göra så här. Ja, nej, alltså, jag, det, det där, jag, jag har ju bekymmer med våran förtroende där om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker, är, jag, jag, jag tycker den är krånglig, jag tycker den är svår. Hur mycket jobbar jag? Jag, jag ägnar ju oerhört mycket tid på min skola och jag har oerhört svårt... Och vara sådär fyrkantigt att jag delar upp det, att nu har jag gjort mina 35 timmar och nu har jag 10 timmar kvar, utan men det blir stämpel, klokken, gren. Ja, men lite, och så, så mm. säger man på, på, på facket att nu Karin nu har du jobbat alldeles för mycket för att, och det är inte bra, nej det kanske det inte är men, eh, men nu vill jag det och då gör jag väl det på min fritid då, eller, eller något, är det här förtroendearbetstid det vi gör nu till exempel Jakob eller gör vi det utöver, utöver eh... det är en bra fråga Ja, och, och rätta prov och, och vad, vad är... Det är oerhört svårt för att alla prov som inte är, alltså inte är nationella prov till exempel på gymnasiet, de, de kan teoretiskt sett vara eh, inte reglerade alltså på förtroendetiden. Jo, men så det för oss också. Det ja. vet jag med att jag går på den idag. Ja. Alltså, eh, visst för- och efterarbete ska ingå i det reglerade och vi ska jag gå och ingå i förtroendetiden är deras det då. Och då frågan, var går gränsen för visst jag tror att, att det är ett visst efterarbete, jag vet inte. Nej, men nej, nej, det är jättelurigt och det är svårt. Och jag tror att det gör att man tycker att det är ganska jobbigt att vara lärare. Ja, men det, det är klart att det är det. Hela den modellen bygger, nu kommer vi in på det ordentligt. Mm. Hela den modellen bygger på att det, det får ju som resultatet resultat att lärare går hem från jobbet och bara nej, men jag tar med mig det här hem, jag tar med mig det här hem, jag gör det här hemma, jag jobbar med det här hemma. För vi... att vi har liksom det är vårt avtal att man ska göra det. Mm, precis. Och vet du vad jag tycker vi ska göra? Nej. Jag tycker vi ska bjuda hit någon som kan sånt här. Alltså någon sån här facklig. Ja, oh, jag Och så det. pratar vi nörda vid arbetstid. Vet du vad vi borde göra? Det var jätteintressant att nörda loss med Mattias Åström. heter den. Ja. Det är han som är Lärarförbundets förhandlingschef. Ja. Och har av vissa källor som inte är med i Lärarförbundet beskrivet som Sveriges bästa förhandlare plus att han är skitrolig jag, ja. jag tycker, vi har honom en liten dröm, jag ska få tag på honom på något sätt ja. om du är Mattias Åström och hör där kontakta honom <laughs> på ja, precis. och vi vill gärna att du, du kommer hit så vi kan liksom prata med dig liksom live nästan, ja men så gör vi och nu måste vi gå över till temat precis, det gör vi Och dagens tema är rasism i skolan. Eller framförallt hur vi pratar om rasism i skolan. Så mycket mm. som att det är just baserat där tror jag. Och Karin, det här var lite ditt dit initiativ. Du skrev om mig häromdagen, Åh, vi borde ha det här som tema. Kan du inte berätta lite, hur fick du den i den? Nej men, så här. Att häromdagen så satt jag och såg på Aktuellt. Och mm. vi har en, lever i en värld som inte är så himla kul för tillfället. Alltså den, den är ju, det är 60 miljoner människor på flykt varav 30 miljoner är barn. Oh, eh, ja. Vi har IS som skövlar människor liksom, som de vore flugor. Vi har eh, hela Syrien som är ett enda, det är bara hemskt. Och det är mm. Somalia, vi har Afrika, vi har liksom överallt. Som det, det är bara vidrigt överallt. Och eh, vi har en diskussion här i Sverige som sen då... Som, som där, där SD ökar för varje dag som går. Och det är så jävla omänskligt att vi, liksom, att, att vi ens kan med och tycker att det är ett problem på något sätt. Ja men, ja men precis, och när, och när jag då häromdagen såg på Aktuellt så står det en pappa på, på en perong i Makedonien där han har liksom blivit, där makedonsk polis har, har, har som försökt att hindra de här syrienflyktingarna från att ta sig vidare upp i Europa. Man har skjutit liksom tårgas på dem och man har kastat liksom varningsgranater på dem och allt möjligt. Och det här är ju liksom Och då står han där och så säger han, vi vill bara komma till ett land som, kan, som vill ha som kan tänka sig att ta emot oss. Vi ba, vill bara vara, vi vill, vi vill bara liksom, bara få lugn och ro. Det är ju helt orimligt att det överhuvudtaget är ett problem. Ja, och då och sen så klipper man till Agenda, så det här var i söndag, och så blir det Agenda. Och så står liksom den som är SD, Richard Jomstorff heter han väl, va? Jomstorff. Ja, samma. Mm. Och så står han och pratar om att vi har inte råd. Ja, det är ju... Ja. Och då vill jag bara skrika att det handlar inte om vad vi har råd men Vi har definitivt råd, för vi, vi måste... Det finns liksom ingen... Annars är man ingen människa. Då är man bara en liten lortpunkt. För att citera Astrid Lindgren, Precis, oh, ja. <laughs> ja. Men jag förstår, jag har det med dig. Det är helt rubbat att man kan resonera så. Ja, och det är det. Och, och då där någonstans, och när det här ökar och det här är hela samhället bara gror så känner man, okej, okay, jag är lärare. Någonstans så har jag ett demokratiskt uppdrag att liksom... Att fostra folket på något sätt. Ja. Och, och hur gör jag då? Lite, lite där hamnar jag. Liksom. jag det här är så fint finbra. Åh, oh, vilket bra tema. Uh -huh. Det är en jättebra ingång. utifrån det, vad i våra roller Jag tror att många lärare brinner för, för de här frågorna. Alltså, alltså verkligen det här perspektivet. att, liksom, att Det där kan inte fortsätta. Nej, vi nej. behöver bilda smartare människor. Och mm. det kan vi göra på så många olika sätt. Mm. En aspekt av det är en väldigt konkret detalj av det. Mm. Som är lite grann på samma spår. Jag såg i Aftonbladet, jag tror det var häromdagen, som eh, de hade tryckt en debattartikel som Jimmy som skrev. Ja, jag vet inte riktigt detta. Hur Han skrev en debattartikel eh, om eh, ja, saker som han brukar skriva när han är liksom så, när Han inte eh, liksom skräder orden på något sätt. Mm. Lite nöjda med liksom, att det går bra. Okej, okay, men nu, nu tar vi bort självcensuren. och bara här är superrasittiska. Eh, den tryckte de. Och dagen efter, precis timmar efter så satte de journalister på att granskar den här texten och liksom hör av sig till Sveriges ledande islamologer och socialantropologer och liksom du vet, forskare som och Säpo och liksom hör av sig till Folket Brottsförebyggande rådet och så, mm. bara granskar all fakta mm. och vi ser att det är minst 10 brutalt allvarliga faktafel i den här texten som de själv har tryckt mm. eh, han påstår att muslimska män är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken vilket inte är överhuvudtaget är sant nej. och när han blir konfronterad dagen efter av samma tidning som tyckte att det enda var en bra idé att publicera artikeln från börn så säger han att nej okej okay, men det, det är sant jag borde istället ha sagt att det är män från muslimska länder men det är bara semantik Hoppas, nej. Ursäkta, ja. Och så går han vidare och skriver saker som att liksom Sverige blir blivit radikalare och att vi är liksom mer extremism och så. Vilket inte heller finns någon fakta, för det finns ingen statistik över tid. Nej. Och när han blir konfronterad med det, då säger han sköna saker som att nej, men det är rimligt att anta att minoriteten ökar. Alltså, men gud. Att, att, att, för det första, att, att, att en av Sveriges mest respekterade tidningar på något plan har mag och trycka som skit för det första. Men för andra, för alla de läsarna som ser det och som tar emot mm. det, som inte har vett att granska det de människorna behöver vara så jäkla förberedda. Mm. De behöver vara så jäkla pålästa. Där finns en funktion för skolan. Man behöver prata om liksom, hur granskar man, hur vet man vart finns det någonstans och, liksom, hur ligger det till egentligen någon ja. sorts liksom samhällsfakta Det måste finnas Ja och någon slags källkritik Jag menar jag vet alltså, alltså man måste ju någonstans Vad är det här Kan det vara så här istället Så, så delar man den två miljoner gånger på Facebook Innan ja, man ja, har ja, tänkt ja. efter och skriver ja, ja, Jävla muslimer Ja, men det är, precis det är helt irrelevant att de överhuvudtaget Gör den här granskningen efteråt nästan För att liksom, de har redan tryckt den Den finns redan på webben Den finns redan överallt Det är en massa människor som bara kommer att läsa den Som inte läser liksom granskningen efteråt men, men precis som du säger, det är det som är värd. Alltså här blir källkritiken asviktig. Nu ja. visar de källkritik som att det vore liksom, blir inte blir lurad av reklamföretag. Du vet så här, den ingången nästan. Ja. Men det är det här som verkligen är det viktiga. Att granska politiker och makthavares liksom, argument. Mm. Det här är ett stort parti. Det är ett ja, av våra det största partier. Parti. Och de har liksom inflytande över vår nationella diskussion och dialog. Mm. De, vi måste lära folk att granska deras skit. Ja. För de har mer skit än andra partier. Ja, det Alla det. Politiker har politiker och skit uppenbarligen. Medan Centerpartiet vill ha privata läraruppbildningar. Men det går lätt att se igenom den här skiten. För de maskerar inte det med falsk fakta på det sättet. Nej, det gör man inte om man säger inte. Alltså, vi får inte registrera. Alltså, bara ska, man får inte registrera religionstillhörighet i det här landet. Vi och vet självklart. inte ens hur många muslimer vi har i det här landet. Om vi ska det nu vara så. För att, mm. Mm. vi vet inte hur många kristna vi har heller. Nej. För man får inte registrera religionstillhörighet. Och det har vi inte fått sedan 1952 när vi fick religionsfrihet. Man får inte göra det på nationell nivå. Men man får inte göra liksom, opinionsundersökningar när man frågar folk, eller hur? Eh. För det finns ju liksom fakta som visar att Sverige Sverigedemokraterna att islam är Sveriges näst största religion. För det är också en kris, men man mm. tar med den här artikeln. skriver att för 20 år sedan hade ingen kunnat ana det. Men mm. det var det Sveriges näst största religion för 20 år sedan också. Ja, det var det ju. Eftersom att. Ja, det var det ju för 20 ja. år sedan. Eftersom, men, men den var ju mycket mindre. Ja, precis. Men den en för 20 år sedan hade man aldrig kunnat ana att det skulle vara exakt som det fortfarande var. Att, att mm. jobba med med, med att men det kräver ganska mycket av oss kan jag tycka. Att vi behöver ju hjälp på ett sätt. Att vi, har ju, vi har ju jobbat med källkritik, men det flödar ju från alla kanaler. Eleverna har Facebook, eleverna ja, ja. har... Hur, hur hjälper vi? Och ett utav dem där Eh, sakerna som man skulle mm. kunna eh, få hjälp ifrån är ju det här forum för levande historia. Det finns eh, på deras hemsida: levandehistoria.se-klassrummet. Mm. Har de en sammanställning med lite olika material? för mm. typ En grej för mellanstadiet, massa grejer för gymnasiet och högstadiet. Ja, en två grejer va? för mellanstadiet. Men, men, men, de, men, de, ja, men de har lite grejer. Och det, alltså ja. det, det handlar dels om mänskliga rättigheter och det handlar om olika människorättskämpar och det här serialbumet mm. Sofia som, som man eh, säljer mm, eh, mm. om upplevelser kring andra världskriget eh, och, och även om, om romerna under, under förintelsen och så vidare. Ja. Det finns lite bra material som finns att kolla på här överhuvudtaget som är... Eh, och det, är liksom, det kommer med lärahandledningar det är ganska bra grejer. Det, alltså det jag kan tycka är lite tråkigt med det, om man ska väl så, det är att det, det känns lite så inboxat mot olika liksom verksamheter. Eller så. Mm. Man har liksom börjat i, och det vill är väl att börja man börjar med läroplanen, liksom, säga, det det material som är för 4 till sex, för exempel, det är liksom på temat mänskliga rättigheter, vilket är bra. Mm. Och det är viktigt, och så men det, är också, det blir lätt väldigt moraliskt och det blir lätt väldigt o konkret och mm. jättelångt ifrån den rasism som finns i vardagen. Mm. Alla barn har rätt att gå i skola och känna sig trygga. och så. Ja, absolut. Mm. Alla barn har rätt till nationalitet. Men man, man fattar inte att det innebär 30 miljoner barn på flykt, varav jättemånga liksom har det svårt att komma någonstans. Mm. Sverige har drygt om sig om att vara liksom såhär, alla ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Sverige. Nej. Det ligger på typ 76 procent, såg jag senast mm. Vad händer med de andra 24? Mm. Sådana grejer kan man faktiskt prata med mellan större elever om. Mm. Men då måste man ha något annat än mänskliga rättigheter som ingång. Liksom. Ja, och, och därför så tänker jag ju att, att man må, borde ju kunna. Alltså jag tänker ju att barn mm. är smartare än vad man tror. Ja. Och, och jag brukar ju tänka så med mina egna barn. Jag vet inte, Jakob, hur du förhåller dig till det. För jag har ju barn mm. i mellanstadieåldern. Mm. Och jag brukar, jag brukar, de är ju väldigt... Samhällsmedvetna, framförallt mm. min tioåring. Han är oerhört engagerad. Men jag brukar svara så länge han frågar. Mm. Om jag säger någonting så här vid middagsmålet så brukar vi som liksom har en diskussion så länge han frågar och sen är det mm. slut. Och sen förstår han det på sitt sätt. Mm. Mm. Så jag tänker man skulle kunna ta den här, det här, de här materialet även för årskurs nio och Försöka liksom bryta ner det till ja, årskurs 4, årskurs 3. För de här frågorna rör dem också. det här går ner i åldrarna. Och alltså, frågorna rör dem också. Men det är också så att liksom, behovet av de samtalen rör dem. Ja. För det griper ner mer och mer. Det är lite av ett sidospår. Men jag läser en artikel. Jag lägger dem på vår hemsida för jag kommer inte ihåg alla detaljer just nu. Men jag läste en artikel om en, en journalist som har två söner i ungefär den åldern som du beskriver nu. Mm. Som båda två ville ha något spel till sin dator eller så. Mm. Och han var såhär, ah, okej, okay, det gör vi. Men först ska ni följa med mig till eh, Gaza. Mm. <laughs> Vilket är mm. något som inte alla föräldrar gör. <laughs> så han tog med dem till Gaza, tror jag det var. Mm. Och Eller ja, israel Palestina i alla fall. Mm. Och liksom lät dem besöka folk och lät dem uppleva saker och lät dem se... Spår av krig någonstans. Alltså det är en mm. ganska lång detaljerad historia. De åkte på semester. De var, liksom, och så här, mm. liksom, de var på stranden och de lekte. De hade kul och så också. Men han såg till att exponera dem för den grejen också. Mm. Som ett villkor innan han lät dem ge sig in i en vårdskultur. Liksom. De kanske var där redan innan de lekte mm. och pratade med kompisar. Vad jag, liksom, innan de aktivt fick ta det steget att äga de spelen. Och mm. det, det, det är en intressant artikel för det första. Det är lite speciellt grepp. Han har fått rätt mycket kritik för det av olika orsaker. Men det är ett intressant sätt att ta sina barn på allvar på något sätt. Ja. För det är, liksom, det är lite den grejen som finns här också. Att man kan tänka att Nej, vi ska skydda dem, vi ska inte prata om det. Det är det rättigheter, det är bra. Det är Och det, det är jättebra att undervisa om. Men behovet av det, de kollar på nyheter, de vet vad som händer i Syrien. Man kan prata med dem om saker, de, de ser, de förstår. Mm. Men det är ingen som liksom svarar upp där på något sätt. Det är ingen som svarar upp med att liksom ha de samtalen. Och därför skulle jag vilja att skolans undervisning, i alla fall i de... Liksom, bitarna av grundskolan som jag jobbade handlade mer om det. Ja, men precis. Och de möter ju faktiskt tiggare utan frika. Ja, ja, ja. Alltså absolut. Precis, tänkte Nej, men de möter tiggare utan frika. Vad gör vi med dem, liksom? Alltså, ja. varför sitter de där? Det är jättemånga frågor som jag tänker. Och vi har ju den diskussionen Även här på gymnasiet. Att, ja. och, och, och många kan tycka att. Varför kan vi inte bara förbjuda dem. För då blir vi av med problemet. Och, och, och det moraliska. Det är helt det, ja men det är klart att det är. Ja. Men, men, men det är ändå en, en diskussion. Som man har. Mm. och, och eh, Jag tänker ju att, att. Just därför så behöver vi prata om att det är. 30 miljoner barn på flykt. Att det är en värdig rörelse. Och en annan sån sida som tar upp det. och som just mm. Den riktar sig är väldigt anpassad till samhällskunskap på gymnasiet. Eller svenska på gymnasiet. Mm. Eller medie. Mm ämnet. Alltså medier? Pratar jag pratar om Amnestys hemsida. Ah, ja, ja, ja. Den hemsidan har, har också ett, en, ett tema som heter en värderörelse med massa artiklar och, och framförallt källkritiska övningar mm, eh, där man kan, och värderingsövningar. Och, Precis. Ja, jag menar exakt, den hemsidan är, är väldigt så här, tillgänglig för många och jag håller med nog med om att den nog är gjord med för gymnasiet. Men vad jag gillar med den här är att det inte är jättetydligt från början. Nej. <här> Vilket lite, lite grann inbjuder tänker jag för mig att alltså här, här finns saker som jag kan liksom transponera ner till en mellanstörig nivå och sen göra om och liksom visa om där. Men det går ju naturligtvis på levande historia samsida också men, mm. men jag tänker att jag gillar det här med att det inte är simla öppet, det är så att Jag får göra min egen koppling till läroplanerna, men de finns där jag lovar. Ja men det är klart att de gör och, och jag tror att vi, jag har bestämt mig för att i jag drar kurs i år så ska mm. de få jobba med de här frågorna mm. för att vi måste eh, göra det mm. och, och bara det att, att teatereleverna ska, ska jobba med sitt slutsproduktion nu i år tre, de ska jobba mm. med förintelsen Det är jättebra alltså det är ju min klocka är, är exempel på hur man kan liksom, man behöver ändå göra en sån grej och att man kan integrera det in de här frågar in i det så det blir ämnesövergripande utan att det blir liksom värsta så här projektet för lärare att samplanera utan det bara faller sig in naturligt. Liksom. Ja men precis. Det är ungefär som att vi har i Partil Historiskt det projekt projektet som jag driver med några vänner i Partil så eh, har vi dagbokstema vilket gör att naturligtvis mina kollegor undervisar om Anne Frank och liksom hennes dagbok och så. Mina elever, de är 9, 10, 11 år de är superintresserade. Super, super, super intresserade. Mm. De bara slukar liksom varenda en liten bit fakta om det här, det här ödet. Mm. Det är klart att de är mottagliga för att lära sig om det. Det är klart att de är, är mottagliga för det, precis där och då. Nej, men absolut. Och vet du om att den finns i lättläst, Anne Frank? Vi har den hemma. Gör det. Grymt. <gåll> Vad är det för målgrupp? Till... Nej, men jag, jag tror att mina barn när de var åtta plöjde den. Det är ju bra. Jag måste hitta den på biblioteket. Ja, det tycker jag. Eh uh... Och vet du vad mer? Eh, om man tänker... Det finns ju såna här smarta grejer som man kan göra ämnesövergripande. Mm. Bilan Osman, Känner du till henne? du köra Kren på Expressen och jobbar på oh, och det, så? Jag känner ja, det ah, hon, hon gör ju gratis föreläsningar. Eller jag, jag vet inte vad hon... Hon la ut ett tweet här häromdagen. Där hon skrev att vill du ha föreläsningar eh, om rasism till, mm. gratis till din skola? Skrev mm. hon. Eh, Maila mig. Och så skrev hon expo.se. Vi lägger det på hemsidan också. Det är, bra tips. Det är en väldigt bra grej. En annan mm. grej apropå Expo som man borde lyssna på. Sommarrepet P1 i somras Vi hade med mm. han, jag tror han heter Daniel mm. Pool han som är vd för Expo. Mm. Jättebra sommarprat. Apropå liksom om man mm. vill fördjupa sig ännu mer i de här frågorna och liksom varför det är relevant och hans engagemang. Och hans beskrivningar av hans egen skolgång. Mm. Och varför han hamnade där han är. Mm. Oh, så intressant. Mm. Alltså, ja, men, och vi behöver, vi behöver mer sådana historier. Jag tror vi behöver bli vakna upp egentligen. Mm. För jag tänker att när jag gick i skolan på 90-talet, nu är jag så himla gammal Jakob, mm. men när jag gick i skolan på 90-talet så var det ju i varenda jädra liksom jämt vi pratade om för det var så våldsam, nazismen var så våldsam då, fascismen var så våldsam så att mm. man vill, det var ju liksom ett problem för de dödade ju folk liksom ja. eh, och, och Därför så var det liksom, jag vet inte hur många filmer jag såg om, om förintelsen och om, mm, om mm, nazism och Det, det som liksom pågick hela tiden, var ett tema hela tiden. Men jag tror att vi behöver göra det igen. Det får inte det ut liksom så. Nej. Bra. du Det är dags att runda av lite den här podden för vår tid börjar ta slut. Innan vi lämnar över till någonting annat så vill jag berätta om ett tweet som jag såg från Migrationsverket. Mm. Som är typ den mest seriösa tweeten som har funnits sedan Twitter startades. Eh, inte ordagant men i princip så är det så här vill du hjälpa till att handla med om ensamkommande flyktingbarn hör av dig till socialtjänsten i din kommun punkt bra. bra retweetad 26 gånger nej Jo. då kan man tänka så här jag har haft tweets som har varit typ tusen gånger mer värdelösa som har retweetat med så. så sök upp dem och dela det budskapet vidare och ha, eh, ha det gött så hörs vi när vi hörs och så ja. lämnar vi över till en elevkrönika. Det gör vi. Ha det bra! Ha det gott, hej! Vår skola var bra. När skolan kommer på morgonen på skolan, då, då, du, då sitter man på mattan. Och vad gör man då då? då då då säger man listar man vad frågan säger man räcker upp handen så så säger de så om gittermånga det handen. det tar de var och en och en ja. och eh, eh, så lär i sanden så har jag gjort det eh, där jag ger, och men också har jag vitt med leger i hus plus plus och plus plus eller på plus plus. Då kan man göra en eh, eh, en grej en grej. det kommer det var Det kommer bli roligt på i skolan. He does from the <laughs>